Det är också hos Anna ropet. Jag tycker det är fantastiskt det ropet som både är ett glädjerop och att det samtidigt är ett rop på hjälp. Den kombinationen tycker jag är strålande viktig. Välkomna till Tolkning pågår, vårt hundrade avsnitt. Och jag sitter här tillsammans med nästan hela redaktionen för Tolkning pågår. Och jag heter Klara Nystrand och är universitetspräst här i Malmö. Och ni andra är... Lisa Svensson, studentpräst i Lund. Anders Blomqvist, präst arbetsledare i Oksjö. Ola Fornling, jag är präst i Heligantskyrkan i Lund, för där. Ida Vreeland, jag är präst i Malmö i Sankt Petri. Och Albin Tanke, präst i Malmö, församlingsherde i Petri, Sankt Petri församling. Ja, och så tänker vi alla på Jonas som sitter fast på tåget någonstans mellan hans Kron och Lund och inte kunde komma hit. Men vi ska läsa texten för första advent. Ola. Jag läser från Matteus Evangeliet, kapitel 21, verserna 1-9. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem det hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hos Sianna i höjden. Mm. Och nu valde jag er att eh, tänka på något ord i texten som ni har fastnat för. Lisa, vilket ord? Mm. Eh, jag började fundera på ordet något. Om, om någon säger något. Okej. Okay. Mm. Anders? Jo. Ja. Jag tänkte på folkmassan. Det blev intressant för mig för första gången. Alla de som står runt och tittar och lyssnar och också gör någonting. Folkmassan. Mm. Ola? Konstigt nog så tänkte jag faktiskt på samma ord som Anders. <laughs> och också hur jag skulle då bete mig i folkmassan och så. Men ett annat ord som är viktigt om jag då ska ha ett eget är hosiana. Som ja, vad betyder det egentligen? Ja, fri, befria oss, frälsa oss är väl, är väl den vanliga översättningen. Mm. Men vad innebär det då? Vad vill jag bli befriad från? Mm. Mm. Vad ber jag Jesus att, att befria mig från? Nina? Ja, äm, ja. Det första jag fastnade för var det här gå bort. Det är två ord visserligen, men mm. gå bort. Det är väl två. De gick bort. Äh, de gick iväg. Och hämtar det här att, att gå iväg också. Det är inte bara här i närheten som kanske det vi ska göra är. Utan vi måste gå bort. också Ja just det. Vara sänd ut. Mm, mm. mm. Alvin? Det är också hos Anna ropet. Jag tycker det är fantastiskt det ropet som både är ett glädjerop. Och att det samtidigt är ett rop på hjälp. Den kombinationen tycker jag är strålande viktig. Så mm. det finns en en, liksom en dubbelbottnad i det. Mm. Och jag kan inte hålla mina egna regler så jag tog inte ett i ord utan just tre. Herren behöver dem. Fastnade jag för. det? Eh, ja. Vem? Att vara behövd också. Att vara behövd av, av Herren är ganska stort. Och det kan man vara även som åsna. Det är ett evangelium istället <laughs> tycker jag. Jag bad er att tänka på vilken Jesusbild det är som möter den här texten också. för det är... Jag tycker det är väldigt påtagligt, framförallt när man går på första predikningar, gudstjänster och hör predikningarna, att det är väldigt olika Jesus man möter i de här predikningarna. Så jag tycker det var spännande att höra vad ni ser för Jesus framför er i just den här texten. Liksom. Är ni med på vad jag menar? Mm, ja. Vi är med på noterna. Ja, ska vi yes. börja från andra hållet nu då? Nej. Så, jag känner att det satt så tryggar jag Jag har inte tänkt klart. Är det någon som har tänkt klart? Jag? Ja, men jag, jag har faktiskt tänkt ja? en tanke. Mm. Wow. Det är plötsligt hänt. Jo men jag tänker att eh, Ett sätt att se på Jesus här Är att han är lite slug Och använder icke-våld Mot maktapparaten Han är ju jättekunnig liksom, Vilka bilder som, som Ska som, som liksom poppar upp i människors medvetande Han väljer inte hästen Han väljer åsnan Han klämar han ju ett jättestort maktanspråk Han liksom Säger åt folk att gå och göra saker och att Herren säger och så här. Alltså han är ju verkligen på sina höga hästar i sitt, i sitt språkbruk. Mm. Och sen väljer han lilla fölet. Mm. Så han är ju så himla medveten om eh, vilket maktanspråk han tar och vilket maktanspråk han inte tar. Och det tänker jag är en slags... Ja, jag gillar ju ordet slug. För jag tänker att det också finns en positiv konnotation till det alltså lite shrewdness mm. som han eh, sysslar med här jag tycker det är lite kul, jag tycker han är lite pilimarisk i det här mm. Mm. en slug pilimarisk Jesus mm. ja men jag anknyter gärna till det mm. för jag tänkte på ordet teatralisk och på ett sätt så känns det nästan liksom blasfemiskt att säga det om Jesus mm. eh, för att vi, jag tänker ofta på något som den spontana i kraften, mycket påverkad av lögstrupp och spontana livsyttringar som att det bara kommer till honom hela tiden men här riggar han ju någonting och planerar också sådär, alltså jag lyssnade på en podd om Bob Hund och hur de var vader skivomslag sådär. och det var ju ingenting de har gjort här har ju varit av en slump så att säga de verkar också vara väldigt spontana men givetvis så, så un Tänker man ju, hur ska jag paketera mitt innehåll och leverera det här till världen och det gör ju Jesus här de, han gör ju, han ju en scen faktiskt. Mm. Jag håller med. Mm. Jag med. Alltså, så mycket. <laughs> Nej, men tråkigt kom in på det. Han ja, ja, så... alltså... ja, ja, ja. alltså, ja, har alltså, ja, så, ja. så, så mycket ja. som han har förutbestämt detta. Första förutsägelsen om människosonen som ska gå upp till Jerusalem. Nu ska vi snart gå upp till Jerusalem. Andra, tredje. Lärjungarna fattar ingenting. Och sen är de plötsligt nu ska vi gå upp till Jerusalem. Mm. Och du gör dem. Och så kommer den här riggningen då då. Skicka iväg två lärjungar. Gå och gör detta nu. Allt ska stämma enligt efter de gamla skrifterna från profeten i GT. Mm. Mm. Och, och, och det, jag tycker också det intressant här ordet ödmjuk. Mm. Säg till en dotter Sion. Se din konung komma till dig ödmjuk mjuk och ridande på en åsna. Så jag vill gärna se den här ödmjuka Jesus här. Men han är ju inte i det kanske egentligen. Det är kanske tvärtom det Ja här kommer jag liksom. Mm. Eh, det är nästan som man skulle kunna säga och jag som är så ödmjuk. Ja precis. Ja, verkligen. ja det är lite den bilden jag får. Mm. Eh, men Suné, han är ju lite sån också. De här de Som du sa Lisa, de här kontrasterna. Det lilla och det stora. Det ödmjuka. Men samtidigt också ta plats och ja, mm. här kommer jag. Vad säger du Armin? Ja, men Jag tänker just att det är ju inte så mycket Jesus som person som vi möter. Det är väldigt mycket scenen, bilden, schabraket och mm. den här öppningsscenen. När år 20 börjar så kommer den här fantastiska scen. Men det är ju, här finns ju inget det Här finns inget under. och finns ingen nära relation. Alltså allt det som vi lär känna sen mm. finns ju inte med här riktigt. Det är ju hos Ropen. Men det är ju inte Jesus själv utan det är folket. Så det är en väldigt viktig bild för att markera någonting otroligt stort för världen. Men den intima relationen är ju inte riktigt här just nu, känns det Nej, och det är jätteintressant att du säger det. För att när jag brottas med den här texten så är det på något sätt att jag älskar den. Och jag älskar Jesu anspråk som du var inne på, Lisa. Och jag älskar att det är dramaturgi och det händer mycket på olika nivåer. Det liksom anspelas till GT-Sakaria-texten. Och det är liksom det är mycket drama och det händer saker och, och Jesus gör någon, något stort och, och så och, och, men, men det jag hela tiden brottas med hur knyter jag detta till mitt liv alltså det, jag blir sällan berörd av den här texten jag vet inte om ni kan känna igen er i det liksom. att jag får hela tiden säga ja men jo, det enda jag kan identifiera mig här det är Osnan alltså som jag tycker, du säger det här med att vara behövd och det är en jätteviktig Aspekt i det att känna sig behöver här, behöver, att Åsna tycker jag är en så fantastisk bild för tjänande. Att, jag vet att Margit Salin gick omkring och bara på en liten fåslin Åsna i sin ficka i decennier som en påminnelse just om att. det hade ju en historia om att när de var på kyrklig kvinnoförnyelse-kurs 1948, eller vad det var, så hade Arkebiskop Eidem skrivit ett brev till dessa kvinnor att. Kunde herren använda en åsna så kan han också använda er. Vilket ju ett absurt uttalande idag. Men då var det ju liksom ett positivt. Kom igen, vi måste fixa det här i fjolkommöte och så framöver. Mm. Men då, då tog de det till en grej. Att åsnan är, alltså är jätteviktig. Det handlar om att tjäna att bära fram herren. Och det kan vi göra. Det är mm. det som är uppdraget. Och när det blir mycket punkvister och fest och sånt och, Åsna kanske är lite dum ibland så är det, liksom, det har inte med det att göra utan uppdraget är där att bära fram. Men det hade ju också Kristina Odenberg i sitt ja. biskopsvapen. Ja, och det, och det var det, eller, kopplingar samma, till Salin ju. Ja. Och eh, det är det första graffiti-texten där Kristus avbildas på en vägg i Rom såsom en upp eh, korsfäst Åsna. Häftigt. Ja. Men jag börjar tänka på, alltså till exempel, den juda som trädde fram i Jesus Christ Superstar. Ni vet Han som är så besviken på att Jesus inte gör politik av det här. Det framträder kanske inte jättemycket i bibeltexterna, jag vet inte riktigt. Men i Jesus Christ, framträder i den dramaturgin att judas ser besviken på att inte Jesus tar det här tillfället i akt. Och det är nästa som jag tänker på. Att det är, liksom, det är den falangen av hela lärjungarörelsen som är såhär, nu ska vi göra vår entrance i Jerusalem. Så här, kom igen, nu kör vi det här. Och sen så, liksom, inne i Jerusalem så tar på något sätt den kärleksfulla Jesus över och säger, nej men jag, jag kan inget annat än att villkorslöst älska. Jag ska, inte, jag ska inte göra någonting annat mm. än det. Jag ska, det här är inte någon pjäs som vi håller på med, nu har vi tappat bort oss. Så får jag nästan associationer till efter att ha röjt i templet. Mm, ja, precis. När, när i så fall i den träder det in. Mm. Mm. För det är ju nästan som att han är långsamt liksom, när han går mot sin död. Ja, det är, han kläser jag mer och mer. Liksom. Mm. Jag tänkte på det, med det som vi på hos Janna som du sa som ett viktigt ord. Och jag sa folkmassan <hör> som ett ord och som en bild av vem är jag i texten. Och då kan jag vara en folkmassa, en, en i folkmassan som ropar då, eh, hurra, hipp hipp och så. Fantastiskt att du äntligen kommer nu, Messias, och sen det betyder det då, eh, befria, hjälp, rädda mig då. Det är både Kyrie och Gloria, tänker jag, i ett samtidighet. De är precis i kloss, de är så nära varandra, Kyrie och Gloria, och jag som folkmassa får bara ropa båda samtidigt. För det är så nära mellan kyrigt och våra liv. Mm. Hjälp mig, förbarmar dig herre. Och vad underbart. är åt Gud i höjden för att jag fick vara med om det här. De ligger så nära. Mm. Eh, och det, det är ju från Saltaren 113, det, 118. Eh, den läses ju varje påsk av det judiska folket. Så läser de då Saltaren i sedermåltiden ni vet. I ena texten efter den andra. Så det är ju det här kyrigloriet för mig som jag som folkmassa ropar samtidigt jag vet inte vilken det blir det som vinner idag men det har vi i våra läppar varenda söndag Känner du då som folkmassa när du står där och ropar att Jesus rider dig till mötes eller rider Jesus bara förbi mm. Jag är min längtan över att få någon som lyssnar på mig och mitt rop tror jag mm. En Gud som verkligen hör mig i mitt och i mitt gloria. det. Där, där, då, då finns han där i närheten i alla fall. Mm. Absolut. Annars skulle jag ropa, tror jag. Nej. Så inneligt. Det, det kan ju också bli ett, ett jag älskar hos Janna, Davison, hos Jana, Det. Men, men när ni säger allt detta så kan jag tänka att det kan också bli en liten konflikt i mig. Att när liksom, nu är jag ju liksom Jesus Messia, så. Men när religiösa ledare får den ta sig emot som en rockstjärna. Det blir en någon form av krock där. Mm. Men det var tröstande lite det du sa Lisa. Att, ja men nu har vi gjort... Vi behövde det nu kanske. Men nu gör vi det som verkligen är viktigt. Men det kan ju också bli det här. Om det nu är så i satt som vi tänker att det kanske var... Då, då, då kan det också bli lite jobbigt mm. känner det också ja och då tänker jag att, att då vill jag gå ifrån den här rockstjärnan och tänka att Jesus vet precis vart han rider han rider in mot Jerusalem och han rider in mot sin korsfästelse och han rider in mot templet där han ska röja runt och liksom och sen ska han men avrättas och mm. dö och då är det liksom inte då är det inte bara den här rockstjärnan tvärt emot. Det. Utan då är det verkligen det här modet. Liksom. Att han, han sitter där. Det är bara han som fattar vart han är på väg kanske. Och så står vi kanske i folkmassan eller i åsnor. Och så. Alltså jag tror också att de som står och ropar. De, de ropar också med sina sorger och sin längtan och sin förtvivlan. Alltså det, är, det är tätt kring Jesus känner jag på mig. Alltså kring, alltså att ropa efter hjälpen i den här glädjen jag tror den här samtidigheten som du säger Anders jag tror den är jätteviktig att våra liv är sammanflätade av så mycket och det finns kyria och det finns gloria och jag tror det är inte minst viktigt idag där det polariseras och vi flyttar saker till ena hörnan och till andra hörnan och har ibland svårt med mitten i beröringspunkterna att det är klart att det är både och just det men är det inte en polariserande text? Jag tänker Jesus polariserar ju människorna här. Att antingen ropar man hos Janna eller gör man det inte. Ja. Jag menar, nu blir det ju tydligt vem han gör anspråk på att här. Mm. Eller på något vis. Och någonstans där så börjar ju folk... Alltså det är inte långt till de här nästa rop som är korsväst honom. Korsväst honom. Nej, visst. Mm. Ja. Och handlar det då bara om vilka som råkade vara där just då? Vem som hamnar på vilken. Ja, ja. Ja, vi eller om man ropar eller inte ropar. Tvingas ju ta ställning till texten varje gång den läses upp på ett sätt. Mm. Precis som vi gör med hela pensionshistorien. Vi måste tvingas på något sätt välja sida så att säga. Mm. Ja, för det är ofta där jag landar också på något sätt. Att första advent blir det. Att nu kommer han. Nu kommer Jesus inridandes och vi står där. Lite den här kungen och blomsterflickan. Det här med att kungen som blir förälskad i en blomsterflicka och ska han rida ut med och imponera på henne med olika orkestrar och stora hästar och sådär så kommer han fram till att när jag får klä mig i sot och aska och rida ut eh, och hoppas att hon älskar mig som jag är och så, så slutar den berättelsen med att det är vi som är blomsterflickan och nu kommer kungen och det är, vi som, det är upp till oss om han får sin kärlek besvarad och den associationen gör jag också att nu kommer Jesus, återigen liksom det vi påminner om, att Jesus kommer till våra liv, och så är det upp till oss att, att svara, eller upp till mig att svara, det är på något sätt ofta där jag landar i första adventet, okej nu ska jag nu ska jag på något sätt släppa in Jesus här, och se till att Jesus får den platsen som han gör anspråk på känner ni igen det, eller? Ja, jo, men det är ju en tanke som jag jo. också delar, så att, att att någonting blir tydligt för oss här. Mm. Mm. Och hos Jan att på något sätt få klinga vidare då. Att det var inte ja. bara då utan det får klinga vidare liksom, i, ja, det i våran det måste liksom. ja. och, och det är så lätt om man säger så här att mm. skuta ställning för emot Jesus. Ja, vi för är Jesus. Mm. <laughs> till Jesus, men men, men men vad betyder det Så. Ja, har man ett uppdrag för världen på detta sätt och klart då måste han ju rida in där han rider in, han vet väl att han rider rakt in i ett getingbo <laughs> och att det blir inte enkelt och att vi är splittrade, men jag tänker uppdraget handlar om att försöka få ihop det på något sätt för oss. Det är väl det som är väl befrielse i någon form. Ja, för det är otroliga anspråk han gör i den här texten ju så. Mm. genom att anknyta till profettraditionen mm. och, och så, det är ju inte det är ju inte alls något ofarlig lek han, han sätter igång uppenbarligen. ändå ja. mm. och även om ordet ödmjuk står så behöver man inte dra för stora växlar på det för det här med åsnan om jag har förstått det rätt så kröntes kung Salomo också ridandes på en. Mm. Åsna. Mm, så mm, att det mm. behöver inte liksom betyda så här jättemycket. Och det är ju dit skrivet efteråt. Det är ju inte, Jesus säger ju inte det. Nej, det är kopplingen till äh, själv. Ja, precis. precis. Som är mm, mm. För det är inte han som säger om sig själv? Än, nej, precis. Men jag, jag sitter och tänker på alltså, sagorna. Det finns ju många sagor som slutar. Med att de ska igenom, och, och nu tänker jag på Frodo, och Sagan och Ringen. Och det finns ju många sagor som är så att de kommer till olika etapper. Och sen till slut så ska de upp. De, ska, de måste till slut till den farligaste platsen. De måste eh, inte Mordor, eller vad är det? Ja, precis. Och Mount Doom och allt liksom. Och ja. eh, de blir svagare och svagare ju längre de kommer. Men det är liksom, uppdraget är inte slut. Förrän de har gått in i Getingboet. Mm. Och... Eh, och det är ju också så liksom, Sagan om ringen-liknelsen Att det är bara frodor som kan göra det Som har ett rent osjälviskt hjärta Och bla bla bla Men jag tänker på liksom också i ens eget liv eh, Erfarenheten av det här Är man mycket rädd Måste man också vara mycket modig Att mm. man kommer till punkter Där man måste på något sätt Ja jag ser ju att det är Jerusalem Jag måste gå in i mm. Och jag ser eh, jag ser det som liksom kommer att hända och tittar bakom mig och ser liksom att det, det finns ingen väg tillbaka. Liksom. Det finns bara rakt in i Getingboet. Och jag måste göra det på en liten åsna. Liksom. Även om jag inte har en stridshäst eller svärd eller någonting så måste jag gå in här. Mm. Jag tycker det var en alldeles fantastisk bild att sluta med. Mm. Så, tack allihopa! Tack för alla hundra avsnitt och också för detta. <laughs> tack för det. Tack. Tack, tack. tack. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i predik- och förberedelsen. Tack för att du har lyssnat.